Jó estét kívánok! A klubrádió rádió mikrofonjánál Szegő János köszöntő önöket. Mielőtt belekezdünk a mai műsorunkba, az idén bevezetett új robotunk egyében, egy irodalmi művet ajánlok a figyelmükbe a magam szub szubjektív szempontjaiból. Egy Pilinszki verset. Bár az irodalom mennyiségi vetületek kapcsán rögtön eszünkbe juthat épp az a Pilinszki idézet a Terec című versből, a pokolban lemérik egy hattyú hány kiló. Mégis most egy Pilinszki verset szeretnék felolvasni és röviden beszélni róla. húsvét után vagyunk, a pasióról beszélnék röviden. Maga vers mindössze 5 soros, nem négy soros, hanem öt, és ennek is szerintem van jelentősége. Csak a vágó híd melege, muskátliszaga, puha máza, csak a nap van. Üveg mögötti csöndben lemoszlanak a mészáros legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Lehet-e sok Pirinszkiből, lehet -e túl sokat hallgatni a Mátépassiót, puszta észre felfogni a félelmés és elemi paradoxonát, nyugodt szívvel megérteni Dostojevskit. Pilinszki a sötét folyosón hagyott villany, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Ha valaki belepillant ennek az egyetlen sornak a végtelen mélységébe, könnyen elszédülhet a szakadék szélén egyensúlyozva. Abszolút hermenautika. Ebben a radikálisan nyílt időszerkezetben él az, aki hisz, és tartok tőle az is, aki nem hisz, vagy máshogy hisz, hitetlenül hisz, mennyi, de mennyi minden van, ami történt, ám nem tud valahogy azóta se véget érni. Ezt a Pininsky verset szerettem volna ajánlani, és mindjárt el is kezdjük rendes adásunkat. Belső közlés. A programradiózenésre adó műsorának mikrofonját, tehát Szegu János köszönti önöket a belső közlésben. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót láttunk vendégül, aki felolvas a frissebb szövegeit és magával hozza azokat a zenéket, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Szalai Zoltán, író újságíró szerveződik. Köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat, és itt vagy élő valódban. Szarusz János, köszöntöm a hallgatókat! Te magad az író mellé oda az újságírót is, vagy inkább eleve egy újságíró identitásodban, és ahhoz képest tartod magad írónak. Egyáltalán mennyire fontos ez a fajta meghatározás a számodra? Nem a legfontosabb. Tulajdonképpen újságíróm is vannak a régóta, tíz éve igazából, már elég később kezdtem az újságírást, és az írói, identitásomat már régebb óta datálhatom, hogyha, hogyha így akarnék fogalmazni, de alapvetően nem szoktam ezek alapján, az identitások alapján gondolni magamra. Az a fontos, amikor az ember megír valamit, és, és akkor, hogy, hogy a mű tulajdonképpen hogyan tud életre kellni, nem annyira ezek az identitások ilyen szempontból meghatározóak, hanem, hanem a művek között lenni, és, és, és, és valahogy a művek, művek által határozódnak meg ezek az identitások is talán de pont a műveidben, a novellákban az egy visszatérő, számomra érdekes témamotívum, hogy a külvilág valakit miféleképpen azonosít, vagy kinek tekint egy embert, egy személyiséget, annak a változását, vagy az azonosságát miképpen tartja, vagy akár a megnevezés is. Az egyik novellában egy térképbeli például, hogy Diószeg és Slátkovicsovó, az ugyanaz a település, ez például nem mindenkinek evidens, meg azoknak akik ott élnek. Így van, hát a, a, az életemnek alapvetően a része ezeknek az identitásoknak a, a, a keveredése, és éppen az, hogy az ember elveszik sokféle identitás között. A, hát a kisebbségi létnek ez egy, ez egy alapvető tartozéka, és, és hát én szeretek ezzel játszani is egyébként, még akkor is, hogyha ez néha keserű játék is tud lenni, de, de alapvetően szerintem van bizonyos felszabadító ereje is, amikor az ember ezzel játszani tud, um... De másrészt igen, tehát nem akarom megkérdezni a kérdést, nyilvánvalóan fontos az ember számára az, hogy, hogy milyen identitásokat próbálnak ráagatni is, és, és sokszor meg is határozza az is, hogy milyen identitásokat próbálnak kívülről is ráagatni, és az a, az a küzdelem, amikor megpróbál meg, meg, például ellentartani ezeknek a törekvéseknek, sokszor inkább éppen ez a típusú küzdelem lehet egy erősebb identitásképző, mm -hmm. amikor a, a, a sablon identitásokkal szemben akarja az ember kialakítani és olyan típusú identitás ami amit nem lehet valami fióskatujákba belebe bele kényszeríteni És talán ezek? folyamatosan mozgó, mobilis dolgok, mert neked is más az identitásod, Pozsony felől nézve, mint akár mondjuk Budapest felől nézve, és az a fontos információ eddig nem hangzott el, bár mai vendégünket más politikai, belpolitikai, vagy éppen külpolitikai műsorokból már ismeretik a kedves hallgatók, hisz Szarai Zoltán újságíró, felvidéki politika szakértője itt nálunk. Te magad az, hogy felvidéki magyar író, szlovákiai magyar író, melyik megnevezést tartod, mondjuk? szerencsésebbnek. Az egyikkel játszod és az egyik művedben, mert majd még külön el akarok térni, de mégis ezekkel a címkékkel mit tudsz kezdeni, vagy mit érdemes kezdeni? Már mostanáig igazából úgy kibékültem a szwajki magyar író jelzővel, amiről rengeteg vita folyt évtizedeken keresztül különböző fórumokon, és ezek a viták sokszor hát, megmosolyogtatóak megmos is voltak, miközben én nem akarom elvitatni a komolyságukat sem. de Egy másik nemzedék meg nyilván ez más téttel bírhatott. Így van, így van, így van. Tehát amikor a mi nemzedékünk belépett úgymond az irodalomba, hogy ilyen az használják, akkor tulajdonképpen már egy kicsit meghaladottnak éreztük ezt a vita helyzetet, és hát azáltal is, hogy azáltal is, mert egy más közegbe léptünk be, tehát egy olyan közegbe, ahol már a határoknak a szerepeg egy kicsit más volt, mint korábban, nem tűntek el, de, de, de légi esetek és megjelent az internet, és sok lehetőség arra, hogy az ember belépjen más irodalmi terekbe is, és azáltal is mondja, hogy a szájké magyar irodalom is egy kicsit mást kezdett jelenteni. Nem szűnt meg a jelentése, vagy, vagy egyáltalán a bizonyos szempontból jelentősége, de, de átalakult, és... És hát azokat a, a, a komoly, sokszor késhegyre menő vitákat, amiket mondjuk az előttünk járó képviselői folytatok erről, azokat mi már nem igazán tudtuk mm -hmm. folytatni ezen a, ezen a módon. A felvidéki leírójelzőnek pedig van valami viciten archaikus jellege, vagy nem tudom, nyilván topográfiai, tehát ilyen szempontból ezt a politikai szálat kihúzza belőle, és inkább egy földrajzi helyzetre teszi hangsúlyt. Egy kicsit ilyen legendásító, tudna, főleg felföldirodalom, vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Miközben van, van egy erős politikai töltete is, mivel ez a maga a kifejezés, a felvidék, az, az Szlovákiában egy sokszor aktuál politikai vitáknak a tárgyát is képezi egyébként. Ezt a, ezt a Magyarországon általában nem tudatosítják az emberek, hogy a, hogy a felvidék kifejezés, mint olyan, a szlovákok számára általában sértő jellegű, egy olyan konnotációkat kapcsolnak hozzá, olyan történelmi konotációkat, ami számukra sértő, mivel hogy tulajdonképpen mintha a, a, az országuknak az etnikai jellegét vennénk el akkor, hogyha hogy felvidéknek nevezzük és nem szlovákiának. Nyilván ez, ez, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon sokat lenne erről beszélni. Meg a délvidék gyakorlatilag ennek a reciproka, hogy egy középpontból nézve fel vagy dél, az viszont egy másik államnak a Szuverenitását éppenséggel, hát kockára teszi. Így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy ez egy olyan kifejezés, ez rengeteg különböző, mindenféle történet, meg, meg, meg narratíva kapcsolódik. Tehát egy érdekes kifejezés. Én egyébként felvidéki magyarnak nem szoktam hívni magam, mert valahogy úgy nálunk ez azon vidéken, ahonnan én jövök, úgy nincs benne annyira a, a napi használatban, és ez inkább egy ilyen, egy ilyen magasabb regiszternek számít nálunk. Tehát, hogy mi általában inkább a régiókhoz kötve beszélünk magunkról, tehát, hogy inkább csalóközi magyaroknak szoktunk magunkat hívni, uh -huh. én a közből származom, bár, bár sokat éltem Pozsonyban, de, de alapvetően ez a csalóköz identitás, ami, ami ilyen szampanon inkább meghatároz. És ehhez képest a felvédék az ilyen kicsit absztraktabb is, akkor vagy egy ilyen felsőbb nézőpontú. Jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, de akkor most hallgassuk meg az első számot, amit vendégünk szalai Zoltán hozott, a Következik a Summertime. Zalai íróval és újságíróval beszélgetünk tovább a belső közlés majjadásában. Ő választotta az előbb a Morchibától a Summertime című és és hagyományunkhoz híven a zenékről majd az utolsó beszélgető blogban fogunk diskurálni de ha már az előbb ezt a csalóközt szóba osztod, az egyik a van egy vaktérkép egy másiknak egyenesen az a cím, hogy felföld végnapja, és egy kicsit nézzük meg közelből az életednek és az irodalmadnak a topográfiaján, hogy a születtél, ezt mondtad, és pozsonyban élsz, ezek a térképek, ezek mennyire fontosak neked íróként és meg emberként, és mennyire, tulajdoni, jelen, mennyire van jelentősége Dunaszerdehelynek most immáron, úgyhogy egy felnőtt ember, vagy 86-ban születtél Duna Szerda igen, Duna nem igazán éltem az egy az. szülőváros, igen, ami ami nekem nincs így az én életemben. Egy évet éltem ott, aztán később 20-es koromban a legtöbbet én egy Vajka nevű kisfaluban éltem, ami ami Vajka? Vajka, igen, Aha. igen, igen. Ami felső csalóközben van, inkább Pozsony közességében már. És az aikaiaknak hívják, bocsánat köszönhetem a pacsirta című kosztodálni a főhöst. Vajkai Ákos. Igen, igen, igen. de elnézést. <gül> igen. Egyébként ez egy, ez egy nagyon nagy hagyományú falu. Vajkból eredesztetik a nevét, és, és hát egy, tényleg egy, egy, egy ősi magyar település. Az én gyerekkoromban még szín magyar volt, mostanra már ez megváltozott a pozsonyi kiköltözők miatt, akik így az utóbbi húsz évben elég jelentősen elárasztották azt a környéket. A rajkát is lassan szlovák ki a teszik egyébként, bocsánat. Így van, így van, így van. De én ott, ott nőttem fel ebben, ebben a kisfaluban, és, és, és, és ott szocializáltam alapvetően, és ezért is alakult ki ez a, ez a csalók, az identitás bennem, és ennek köszönhetően van egy viszony például a természethez is, ez, egy, ez a Dunaparti kis, kis falu, ami ehhez viszont az is hozzátartozik, hogy a, hogy a természet romboláshoz is van némi, van némi viszonyom, ugyanis itt a, a, a bősi vízerőmű közvetlen szomszédságában vagyunk, és tulajdonképpen a, a, a gyerekkoromnak a, egy része arról szólt, hogy felhúzták mellettünk ezt a bizonyos bősi vízerőművet, és, és a Duna régi medre mellett felhúztak egy, egy új medre ami a, a falu fölé tornyosult, és tulajdonképpen állandóan ennek az árnyékában éltünk, és, és az a bizonyos Duna Delta, ami, ami korábban ott volt, én azt igazából már csak a szüleim elbeszéléseiből ismerem, mivel annak a nagy része megsemmisült, és, és hát ez is úgy, ez úgy elég jelentősen egyébként így, így, vagy hát úgymond azért nyomot hagyott a, a, a, a, a szocializációmban, hogy, hogy ez a természetrombolás, ez, ez, ez tulajdonképpen így ezekben az években játszódott le, a leges-legelső emlékeim közé tartozik, amikor ö, ö, tényleg 5 vagy 6 éves voltam, amikor egy ö, élő láncot ö, alkotva tüntettünk a bősi vízerőmű ellen, és akkor én ott az édesapámmal kisgyerekként kivonultam, és én is ott álltam ebbe az élő láncban, ami végig vonultott ott a Dunaparton, és, és, és, és úgy vannak ilyen felvillom emlékeim ebből a, ebből a tüntetésből, ö, és, és hát ez ennek a nyomai máig, máig azért ott vannak, és az egy elég ezek szörnyű dolog egyébként, ami ott történt. Milyen érdekes, hogy nekem erről a vízlépcsőről a gyerekkoromból az a képtelenségült eszembe nem tudtam elképzelni, hogy egy víznek hogy lehet lépcsőzetessége, ez maradt megmondani, hogy vízlépcső neked, meg ez egy napi tapasztalat volt, hogy hát milyen módon teszítünk rá a természetet és a talál új folyamokat gyakorlatilag a ipari dolog. Most visszatérnék erre a szlovákiai magyar író kifejezésre, vagy Epitenon Ornansra Van egy Faustus Kis Öccse Kis című könyvet, és annak ez a szlovákiai magyar író megnevezése egy kulcs, kulcs motivum, hogy folyamatosan így hívod annak a könyvnek a egyébként regényíró hősét, a szlovákiai magyar író. Nekem erről a rendelőlajosnak a csehszlovákiai magyar novellája jutott az eszembe, illetve az is, hogy valahogy a felvédéki egykori csehszlovákiai magyarnak máshogyan lenne fontos ez az elem, mint az erdély vagy a vajdasági literatúrának, gondolsz erről ezt. Részben már érintettük, de gondoltam, hogy most még visszalépcsőzhetünk erre. Igen, Grandelajos Lajos az nagyon fontos számomra, és az ő életműve, az ő novelisztike és az ő regényei nagyon fontos kiinduló volt számomra, és máig, máig szívesen olvasom újra grendelt, mert az a bátorsága, hogy ő egyrészt a, a, a nyelvhez is hozzányúlt, másrészt, hogy a saját közegével szemben viselkedett, úgymond, és, és a saját közegével szemben megmerte fogalmazni a, a szabadságnak azokat a, a gondolatait, amelyek mentén, ő a, a, a műveit írta, azt, azt meg nagyon tisztelem, és, és, és, és élvezem, mert nagyon elegánsan tudta provokálni a, a, a saját közegét is, és, és a saját hagyományát, és, és nagyon termékenyen szerintem, és elképesztő humorral. Igen, kedvél és bátran, tehát, hogy nem valami kompromisszum hanem éppen, hogy belállva dolgoma, nekem ez jött le ezekből. Így van, és... Mm, tulajdonképpen a, a, van egy olyan generáció is a szlováki-magyar szerintem melyik úgy Grandel köpenyegéből bújt ki, bújik ki, és nehéz is tulajdonképpen így az ő, ő árnyékától valahogy megszabadulni, nem is tudom, hogy, hogy, hogy kell-e, mert, mert, mert jó ebben az árnyékban lenni, és, és jó viszonyulni hozzá mindig, és hát tulajdonképpen ez a, igen, ez a regény szerintem az, tehát, hogy felvállaltan kapcsolódik a Grandeli hagyományhoz, és kapcsolódik ahhoz is, amiről, igen, amit már említettünk. Hogy, hogy szerettem volna én magam is valahogy konfrontálódni ezzel a helyzettel, hogy szlovákiai magyar írói lét, kisebbségi alkotás, kisebbségi létben való alkotás, és hogy, hogy, hogy mik ennek a paradoxonjai, és, és eleve a paradoxon, mint, mint olyan nagyon érdekelt, és, és maga ez a helyzet, hogy szlovákiai magyar író, ez szerintem egy paradoxon, tehát hogy tulajdonképpen egy, egy, egy, egy olyan dolog, amit szintén valakik egy egy egy... egy, egy valamiféle identitást, ami, aminek van is hagyománya, meg nincs is, nem nagyon tud magával mit kezdeni, mindenki más gondol róla, mindenki valamit rá akkor erőltetni erre a fogalomra is. Ugye valakik azt, hogy, hogy valakik azt állítják, hogy, hogy nincs, nincs is ilyen, hogy szlovákiai magyar író és szlovákiai magyar irodalom, mert csak egységes magyar irodalom van. Valakik meg azt mondják, hogy de igen, csak szlovákiai magyar írók lehetünk, mert nekünk a saját kisebbségünknek a történeteit kell megírni. De a szwáki magyar író meg a saját történetét akarja megírni, és, és saját magát akarja megírni, meg a saját gondolatait akarja megírni, miközben pedig mégis szwáki magyar író tud csak lenni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezekben a paradoxonokban őrlődik, és, és, és, és hát tulajdonképpen a kicsit meglepőbb. eredeti válasz ennek a meta, meta nézőpontjára, tetszik, és ha pont az utakról beszélgetünk, akkor most végszónak is jó, hogy a is hettől a Róc című szám következik, és aztán bocsáss meg, hogy a hogy folytatjuk a beszélgetést, és mai vendégünkkel. Sarai Zoltánnal. This room Talai Zoltán íróval és újságíróval beszélgetünk tovább a belső közlés mai adásába. Ő választotta az előbb a Portishet-től a Rócz című számot. A mikrofon általában is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Jogot végeztél, ez jelente valami másik útvonalat az irodalomba. A jog is uh, a irodalmi, irodalmi szeg, nem, nem irodalmi szeg, szövegek, de szövegekkel foglalkozik, I és, és sokszor éppen. fikciós egyébként. Sokszor, sokszor fikciós, igen, ilyen szempontból nagyon sok átfedés van, és hát uh, sok esetben történeteknek a feltárásával is uh, foglalkozik, mm -hmm. tehát uh, rengeteg kapcsolódás van a jogi és irodalom között. Jogi egyetek, nekem van, van is ilyen, ilyen, ilyen disziplína, a jog és irodalom. És... A hermenotika is összeköti ezeket a dolgokat, de miért sem bölcsőszkarra ment, hanem jogi karra ezek szerint. Igen, és azt igazából nem bánom máig, bár néha-néha felmerül bennem, hogy nem lett volna jobb egy kicsit irodalomhoz közelébb szakmát választani, de én mindig is kicsit tartottam attól, hogy, hogy itten az irodalomtól, hogyha uh -huh. túlságosan közel kerülök hozzá, és mindig úgy ez egy menten... kicsit Kicsit, ilyen, jelent. kicsit így értékként tekintettem arra, hogy, hogy nem bonyolottam annyira bele az mint szakmába, és hogy, és hogy kicsit ilyen valamiféle távolságtartással is tudtam kezelni az irodalmat, valamennyire ezt, ezt, ezt, ezt egy ilyen pozitív vumként próbáltam, próbáltam felhasználni, hogy komatoztatni, meg, meg, meg, meg arra is gondoltam, hogy egy a perspektívát is adhat, hogyha, hogyha mondjuk más is jobban átlátok, mondjuk meg például egy jogásznak a fejével is tudok gondolkodni, bár maga a jogászi közeg az, az elég hamar elkezdett azt és aztán igazából ezért is nem, nem maradtam a jognál. Viszont az irodalmiság íróként is foglalkoztat, két könyvednek is hős és alternatív irodalmi belvilága van, a már említett Faustus kisötse mellett a Drága Vendelének című könyved lapjain is megjelenik ez, és mind a kettőben egy-egy betétműnek a címéről is beszélhetünk, a Faustus kisötse és a Drága Vendelének esetében is. Mi az, amit téged érdekel ebben a zsánerben, ha tetszik, hogy létrehozni egy ilyen lehetséges világot, és azon belül alkotásokkal tükröket vagy ilyen fontcsorokat beépíteni? szarpetően az alkotásnak a, a, a nehézségeit próbáltam mind a két regényben megragadni különböző irányokból, és, és hát azt, ahogy, azt a folyamatot, ahogy, ahogy az alkotó beleveszik a, a, az alkotásnak a lehetetlenségébe, és, és próbál megküzdeni azzal, hogy amit létre akar hozni, létre, létre akar hozni azt, azt nem lehet létrehozni, és erre feltesz az életét, miközben egy eleve, eleve meghatározott az ott kudarcról van szó, és ezzel, hogyha komoly alkotónak gondolja magát, akkor nyilván a legelétől fogva tisztában kell lennie. Én ezt egy olyan alap paradoxonnak és egy olyan alap élménynek gondolom, ami ami szerintem minden, minden írónál valahol felmerül és, és meghatározza az írással, az íráshoz való kapcsolatát, és valahogy úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy, el, hogy, hogy első kérdésként talán ezt kellene helyre tenni, de aztán valahogy le, le is ragadtam ennél a kérdésnél, és, és hát máig nem is keveredtem ki belőle teljesen, és, és aztán az, hogy e köré pedig lehet különböző világokat szőni, és, és újabb és újabb világok tudnak rá csatlakozni az pedig egy, szerintem egy elképesztő, izgalmas játék, ami, aminek viszont vannak eziszenciális tétje is. Ahogy a műsoridőnek időnek is, hogy most foglak arra megkérni, hogy olvas fel egy részletet egy készülő művetből, és a felolvasás után a Richard ír, Mindenki Boldog című dal következik, és aztán fogunk beszélgetni Szalai Zoltánnal arról is, hogy mit olvasod fel, úgyhogy most akkor halljuk Szalai Zoltánt. Gyász részlet a Sivatagi sóból. Pokolien hiányoztak a hülye részeg majmok. Miután Nandi megépítette a náci tenger a fészerünkben, és nyoma veszett, eltűnt az a videó kazettánk is, amelyen a sivatagi só volt. Csak ő vihette magával. Amikor anyámat kérdeztem, hol a kazetta, nyájas hangon azt válaszolta: Nekünk sosem volt ilyen kazettánk. Anyám sosem beszélt Nandiról többet, mint ha ki akarta volna őt törölni az időből. Nekünk sosem volt ilyen kazettánk. Talán igaza volt, lehet, hogy a kazetta Nandié volt, vagy csak kölcsönkértük valakitől, ahogy a videomagnót is. De nekem senki nem akarta kölcsönadni a sivatagi sót. Gergő azt mondta, ők épp kölcsönadták valaki másnak, a többiek az osztályban csak a vállukat vonogatták, amikor kérdezkedtem, ki tudná kölcsönadni. Hiányoztak a leleményes busmanok és a részegen ténfergő zsiráfok. Soha többet nem lesz, mint nevetni, ha őket nem kapom vissza. Búskomorságbe estem. Hidegséget éreztem magam körül, pedig rügyeztek a fák és a napsugarak, sipítva szárították fel a mindent beborító sarat. Kitört a tavasz, és a takarítónők megmosták az ablakokat a suliban, hogy betóduljon az émeítő fény. Hadd zavarja össze a gyerekek kis butus fejét. Egymagamban kóvályogtam a suli folyosóin, menekülvettől a fénytől, mert nem hiányzott, hogy még jobban összezavarodjak. Az öltöző poros zugaiba kótyagos makákokat képzeltem, akik értetlenül pillanggatnak bele a szürkeségbe. Riatt borzok szaladtak át előttem a mocskos járólapokon. A takarító nők üldözőbe vettek a felmosó vödreikkel, csattogtak és súroltak, tolták maguk előtt a vödrüket, és mindenhol ott voltak. Mégis mindent beterített a ragacsos, elpusztíthatatlan kosz. Az emeleten megtorpantam egy ismerős Apró Apróné magyarázott valakinek, és a félig nyitott ajtón keresztül jól hallottam a szavait. Talán egy csukesz volt, vagy egy kolléga, akivel beültek tanítás után az üresen maradt osztályterembe. Nyomasztó az üres hangulata, mert a levegő ben terjengő még emlékeztet a nyüzsgő kis gyerektestekre, de az üresség szelleme a hiába valóságos az ember fejébe. Nem láttam aprónét, csak elképzelhettem, ahogy a félig letörölt, felismerhetetlen jelekkel borított táblával farkaszemet nézve a megnyúlt arcát gyúrogatja, és a szeme alatti bánatos táskák kiszakadni látszanak. Apróné hangjából rettegés és Tudod, mi következik most? kérdezte, vagy inkább mondta a hallgat a hülyék kora a rendíthetetlen közönségének Megírták, tette hozzá halkabban. Az a bizonyos költő, akit én nem tartok túl sokra. Ebben az egyben igaza volt. Eddig voltak, voltak itt bizonyosságok, rend, hagyomány és vitathatatlan alapok. Léteztek középpontok. Azt mondják, ez hazugság volt. Mostantól mindenre ezt fogják mondani. Azt fogják mondani, egy hálózat részei vagyunk, és ennek a hálózatnak minden pontja egyenértékű. Az a fontos, milyenek a viszonyok a pontok között. Tudod, ha az, amiben eddig éltünk, hazugság volt, akkor ez, amiről ezek beszélnek, egyenesen bűn. Ez a tagadása mindennek, amit látunk magunk körül, ez a tagadása a valóságnak. Amikor ezek boldogságról beszél akkor én mérhetetlen ürességet érzek, olyan ürességet, ami névtelen, érzéketlen, cinikus atomokra szaggat szét. A remegett a hangja, még sosem hallottam ilyen kétségbe esetnek. A közönsége nem reagált, egy mocanet sem hallottam. A próné beszéd közben néha annyira elhalkult, hogy szinte csak pihegett, a következő pillanatban viszont úgy felerősödött a hangja, hogy szinte belereszkedtek a korhat fa keretekbe foglalt ablakok. A rendszer megbukott ez teljesen világos, és az öröm néhány hétre engem is magával sodort, mondta egy kicsit nyugodtabban a proné. De ez egy végtelenül megtévesztő bűvésztrük volt semmi több. A rendszer több volt tervezésnél, több volt egy bizonyos tanításnál, több volt a szabadság célszerű megvonásánál. Épp a nevében hordozta a lényegét, mert rendszer volt, aminek nem az irányítottsága képezte az alapját, hanem a rendezettsége. A jelenléte, a megkérdőjelezhetetlensége. Ennek most vége, és ez azoknak is hiányozni fog, akik harcoltak ellene. Most már nem lesz mi ellen harcolniuk, és a saját bensőjükben fog kelleni saját magukkal viaskodniuk. egy hamar, hogy az lesz csak az igazán kegyetlen harc, mondta Apróné, és ezen a ponton már szinte sstergett a hangja. Aztán ismét lenyugodott, elhalkult, már már elnémult. Gyász, ez az, ami kimaradt. Hiszen mindazt, amiben éltünk, mi alakítottuk ki magunk körül, vagy mondjuk így végignéztük, ahogy kialakul, ahogy belenevünk, ahogy a magáévet tesz minket. Egyek voltunk vele, ez Most úgy teszünk, mintha közünk sem lett volna hozzá, mintha a saját testünket le tudnánk magunkról, minden fájdalom, minden rémület, minden veszélyérzet nélkül. Nem gyászoljuk el a rendszert hanem belevetjük magunkat valamibe, amiről semmit nem tudunk, és a fájdalmunkat az öröm gyorsan elillanó mámorával fedjük el. A gyászt nem lehet megúszni, mondta a és láttam magam előtt fölényes kiségúnyos, de kiábrándult mosolyát, szikársápadt arcán. Hiszen tudod, hogy én soha nem voltam a híve annak, amit mondtak. Annak, amit mondani kellett, de igazából nem is várták el, hogy a híve legyek. Élni hattak, csak nagyon egyszerű szabályokat kellett betartanom, és ugyanez vonatkozott mindenkire. Aki a régi rendet akarta követni, azt békén hagyták, és megengedték. Azt, is, hogy a régi rendet tovább hagyományozzuk. Lehet, hogy egykor nem engedték meg, de már jó idej igen, és csak ez számít. Ebből nyerhettek volna erőt a folytatásra. Apr négy szünetet tartott, és már, már azt hittem befejezte, vagy hogy az egész meg sem történt. Majdnem elindultam, hogy benézek az osztályterembe sarkig tárjem az ajtót, és benézek az üresen kongó helységbe, amikor folytatta. Nem tudom, mi történhetett. Bolondság szérum, mintha mindenkit leitottak volna. Mindenki fájtolos tekintettel jár kell, és nem tudják, miért teszik, amit tesznek. Nincsenek várását. Semmire, és a kérdéseim értelmüket vesztették, szégyellen feltenni őket. Már csak itt ezek között a falak között érzek némi bizonyosságot abban, amit mondok. Mert ugyanazt mondom, amit eddig, és ezek a falak is ugyanazok. De ha kimegyek, megremeg a lábam, meginóknak a lépteim. Más színek, más szagok vesznek körül. Máshogy nevetnek, idiótán más máshogy köszönnek, ha köszönnek még egyáltalán. Elharapják a szavakat és letagadják, amit egy perccel azelőtt mondtak. Az a jelszavuk, hogy csak a jövő számít, már nem a múltat kell eltörölni, hanem a jelenti. Is. Érted már nem is a jelenben élnek, hanem a jövőben, a nem időben, az állandó ígéretek bűvületében. A folyamatos és gyötrő kielégületlenség szakadatlanul az újabb és újabb kielégülések felé hajszolja őket, a soha nem elég zakatolása közepette. Ezt nevezem én hülyeségnek, ezt nevezem elviselhetetlennek. És ahogy magamra nézek, mintha csak egy áttetsző hártyát látnék. Ha az újjaimra nézek, mintha csak üres bábok volnának. A szemgolyóim kiszáradtak az ajkaim eltűntek. Nem értem, mi mivel függ össze, és nem tudom vissza. Sennyerje még bármi a jelentését. Ez a szó, hogy a jelentését úgy visszhangzott az osztályteremben, mint egy barlangban. Ekkor ismét gyanakodni kezdtem, hogy nincs is odabent senki. Talán csak egy magnóról megy ez a felvétel. Hangosan padlóhoz súroltam a cipőtalpamat, hogyha van ott oda bent valaki, meghallja. Megmozdultak, mintha valaki leugrott volna az egyik padról, én pedig rémültem, a lépcső felé íramodtam. Lihegést hallottam magam mögött, és elmosódott hangokat, mintha az egyik takarítőnök volna utánam reketten, hogy nem merészeljem összetapogni ahol már felmosott. A suli előtt, előtti lépcsők tetején álltam meg. Üres volt az egész udvar, mindenki hazament, csak a műhely felől haladszottak zörejek. Az, az öreg Boldi bácsi ütköthetett valamivel. A legalsó lépcsőn Évike ült és a jegyzetfüzetébe rajzolgatott. Lesétáltam hozzá, amilyen halkan csak tudtam. Egy majom kenyérfát rajzolt a füzetbe, amelynek az árnyékában elefántok hűsöltek. Nyugodt tekintetű, jól lakottan ejtőző elefántok. Leültem Évike mellé, aki megserezzent. Jól eső melegséget árasztott magából, amitől úgy éreztem, mindenkinél jobban ismerem őt, pedig nem tudtam róla semmit. Évike általában magában üldögélt, és fákat és madarakat rajzolgatott a jegyzetfüzetébe. Most láttam először, hogy madarak helyett elefántokat rajzol, és biztos voltam benne, hogy miattam teszi. Vártam, hogy letegye a ceruzáját, rám nézzen, és megkérdezhessem tőle, lerajzolja-e nekem az egész sivatagi sót, a találékony busmanokkal és a dilis foltos hienekkel együtt. De de ő csak a majom kenyérfával volt elfoglalva, és én nem bírtam kivárni, amíg befejezi az ágait, a törzse domburalatait és hajlatait. Felálltam, és tüntetőleg toporogtam kicsit, de mintha ott sem lettem volna. Nem vette észre azt sem, hogy elkullogok. Ott ült és rajzolt, mintha egyedül lenne a világban. Köszönjük szépen, jöjjön a zene! Csak velem lenni jó legyen Meg van minden, mindenem Csak maradj az én szintemel Egyéniségem sincs inkább Maradok nagy átlag Húsfett téged mégis bármikor Könnyen átlátlak Jóslok neked még Jóslás szabadság van De azt mondom majd Amit mondok általában Hogy minden jó és szép Semmit már nem kell, hogy így. Meg van minden mindenünk, csak mondjunk is így Eliszed bármit, amit mondok és eliszed bármit Amit mondok és eliszed bármit Amit mondok, barölholtzágon Bár Mindenki volna És eliszed bármit Amit mondok és eliszed bármit Amit mondok és eliszed bármit Amit mondok, barölholtzágon Bár Mindenki bármok. Már rég, mi felaptuk már rég, aki előtte a kál, ősz vagy Mi beláttuk már rég, mi beláttuk már rég, hogy velünk együtt mindenki egy szemét rohadék Mindenki csak feszemem, higgyék el jó nekem, tudás boldog abban az egész életem Én minek tüntesek, én minek tüntesek, ha tüntetek akkor engem eltüntetnek Én elviszek bármit, amit mondok és elviszek bármit Amit mondok és elviszek bármit, amit mondok Magyarországon, mindenki boldog és elviszek amit mondok Mindenre elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak kevese. És mindenre elég. Lesz a kereset Tök mindegy, hogy nem kaptok, más csak keveset Én nem lázadok sohasem És nincsen semmi vágyam Az országot sem hagyom, mert így szeret az állam De mire azt hinnétek, hogy beálltam a sorba? Rátok, hügyorgok és csak bármit amit mondok is élssek bármit amit mondok is élssek bármit amit mondok maiós szaudon mindegy boldog és bármit mondok is élssek bármit mondok is élssek bármit mondok Magyarországon, szaudon mindegy boldog Szalai Zoltán íróval és újságról beszélgetünk tovább a belső és mai adásában. Ő választotta az előbb a Richard Girtől a Mindenki Boldog című dalt, a mikrofonnál pedig továbbra is a Boldog műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Miből hallottuk most ezt a részletet, Zoli? Mi ez a készülőmű, mi az, amit erről mondhatsz vagy mondasz? Sivatagi Show a munka címe, ennek az új kéziratnak, ami most már tulajdonképpen nagyon stádiumban van, és várhatóan idén második fél évben könyvformájában is kézbe vehető lesz. Szódonképpen egy, egy Iker regény, talán így lehetne a műfaját a legjobban megragadni, és és hát a két részből áll, a, a, a következés szerűen. Az egyik része az, az tulajdonképpen egy, egy a rendszeretes környéki és 90-es évek elejéhez kapcsolódó történeteknek a, a, a gyűjtelmény és a csokra, és egy a féle ablakzsiráf szerkezetű mm -hmm. kis próza, kis prózákból összeálló nagyobb próza, ami Magyar ABC minden egyes betűjére tartalmaz egy-egy történetet, ebben most a G betűt igen, ő, igen, igen. hallhattuk, és a, a második része az pedig, az pedig egy befüggő prózai szöveg, ami, ami ehhez kapcsolódik, ennyit a struktúrájáról, de tulajdonképpen a, ami a lényeg ennek, a, ennek az egész könyvnek, az, az egyrészt az, hogy am, a, amit én felfedeztem, hogy a... Mi generációnk, van egy generációs jellege is ennek a, ennek a, a, a könyvnek. A, a mi generációnk gyerekkora az, a, és, a, és az az időszaka, amikor a, a mi kis mikrovilágunkból kiléptünk a, a makrovilágba, és elkezdtük felfedezni a, a körülöttünk lévő világnak a, a másfajta törvényszerűségét, az egybeesett azzal, amikor a körülöttünk lévő társadalom is meg, megnyílt egy nagyobb makrovilág felé, uh -huh. és, és, és ez a párhuzam kezdett el foglalkoztatni, és azok a történetek, amik ebből a dinamikából fakadtak, amikben szerintem nagyon sok abszurd, szürreális, vicces és megindító elem is van, és Ezeket építettem egy olyan történet köré, amit tulajdonképpen arról szól, hogy egy, egy csalóközi férfi felbukkan egy, egy faluban, és beközzik egy véletlenszerűen egy család, és felépített tengeralt járót a, a fészerükben. Ez az történettel az egész műnek, és, és hát a két perspektívából van, van elmesélve, tehát tulajdonképpen két generációnak a történetét is követi, követi nyomon, és arról is szól, hogy mindenkinek joga van a, a tengerhez, talán én tudnám a legjobban megfogalmazni, mert valamiféle elvágyódás történeteket is tartalmaz. Én ezt az Alaptörvénybe is beleírnem egyébként, a, a jogot a tengerhez, de bocsáss meg, hogy a megtalál, nálad, a struktúrának is mindig nagy a jelentősége, hogy milyen módon ragasztod, építed össze a kisebb szerkezeteket. Itt gondolok arra, hogy van egy könyvednek regény regényalacím, vagy másétnek igaz történet, sokszor a novella, ciklus és a kis regénynál nagyon izgalmasan egy ilyen közös sávban van. Tehát nálad a szerkezet az mindig meghatározó, én azt érzem. Igen, nagyon sokat segít nekem is a szerkezet, és, és hát a is egy játék, és, és egy módszer arra, hogy, hogy az olvasót belehúzzuk abba a világba, amit felépítünk. És, és én nagyon szeretem ezeket a világokat összerakni, megkonstruálni, megkomponálni, az egyes elemeiket egymáshoz viszonyítani, és meghatározni a ezeket a viszonyokat. Ez a egy kicsit, az az érzésem. Így van, igen, igen, igen. Tóle Lego, mondtam már egy püspök is, most viszont hallgassuk meg az utolsó dalt, aztán még egy kicsit beszélgetünk, és megint elnézést, hogy elszabadba de ez itt nem illemtanóra, hanem élő adás, úgyhogy jöjjön az Anima Sound System Trouble with I know it's hard for people, don't you cry Cause we got the will now to survive Come on in, fight for your rights Tonight we gonna raise our voices high I know it's hard for people, don't you cry Cause we got the will now to survive Come on in, fight for your rights Take for your rights come on for your rights the native gonna raise our voices high i know it's hard for people don't you cry cuz you got the will to survive for your rights the native gonna raise our voices high i know it's hard for people don't you cry cuz you got the will to survive for your rights the we gonna Voices high, I know it's all but people don't you cry Cause we got the will now to survive Fight for your rights now we gonna raise our voices high I know it's all but people don't you cry Cause we got the will now to survive Szalai Zoltán íróval, újságíróval az utolsó beszélgetéséhez értünk a belső közlés mai adásának, a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják, és beszélgessünk a zenékről. Adja magát a kérdés, ezért nem mentem a szomszédba, miért ezeket a zenéket hoztad? <gül> Igen, ez egy nagyon jó, jó kérdés. Köszönöm szépen. <gül> az van nagyon egy jó kérdés, volt, A válaszaid is eddig nagyon jó volt. <gül> hát jó kérdésekre könnyű mm -hmm. jókat válaszolni. A, a, a, a Bárra konkrétan van egy olyan van egy, történetem, hogy az, az inspirált egy novellámat, és, és ebből a. Nem tudom, ez a, ez a, ez a, ez a dal a morcsibának is számomra kis is arról szól, hogy mindenkinek joga van a, a tengerhez, mm -hmm. amiről már beszéltünk, és egy, és egy ilyen szabadság eszményről is, meg, meg valamiféle olyan típusú, nem is tudom. Hát igen, főleg, főleg talán, talán egy szabadsággal uh -huh. tudnám összefüggésbe hozni, és, és valahogy mindig mindig ezért is jó eső érzés hallgatni, és a, a, hogyha így mondjuk a, a, a portiszat felé folytatjuk, ott az meg inkább egy ilyen, egy ilyen szorongásosság hangulat számomra, és, és, és, és ilyen szempontból inspiráló, és, és, és így tudok szervesen rákapcsolódni a, a, a Richard Gere, ami pedig ebből a szorongásosságból egy, egy, egy szatírát csinál, és egy rendkívül Én egy, rendkívül egy és foglalko, narratívája van gyakorlatilag a zenéknek, ha tetszik, <há> és akkor a az Anima Sound Systemnek van a Travel Wave címvaló, ami azt hova teszed ezen a érzett skálán? Igen, akkor itt, ott pedig van egy és, és és akkor az pedig egy egy ilyen egy, ilyen, egy ilyen forradalmi hangulatú nagyon dinamikus, dinamikus mű, ami, ami pedig hát egy ilyen inkább ilyen kizökkentő, és és közben pedig pedig áringató, és és hát a végére úgy mondom, hogy az, az, az, az, az egy kicsit ilyen levezetésnek felel meg most ebben a, ebben a csokorban. Mondjuk a mai így. adásunk vendégszerkesztőjéti, zenei szerkesztője, <gül> Zoltán a, a mikrofonnál. É, igen, milyen zenehallgató vagy ezek az zenék? Mennyire jellemzik akár a zenehallgatási szokásaidat, akár a konkrét kedvenceidet? Hú, ez elég szertelen zenehallgató vagyok, tehát hogy nem kapcsolódom így nagyon műfajokhoz, vagy, vagy, vagy stílusokhoz szem, sem, hanem, hanem így elég inkább ilyen hangulatok alapján. Uh -huh. én a, egyébként a, a irodalomban is számomra a, a, alapvetően a, a, a hangulat az, az, az a leg meghatározó általában, és, és a zenében is, amit egy-egy műhöz tudok társítani, általában is marad meg számomra a, a művekből, nem annyira a, a, nem tudom, mondjuk nagy regényekből a, a, a cselekménynek egyes részletei, vagy, vagy karaktereknek a, az árnyalatai, hanem sokkal inkább valamiféle hangulati és, és mondjuk szeretem is azt, hogyha egy szerző jól tud hangulatot festeni, és, és, és a zenékből is igazából ez az, ami, az, ami talán így a leginkább meghatározó. Köszönöm, hogy ezeket is elmondtad, ezzel a mai adásunk a belső belsőközlős majdásának végére értünk. Vendégünk Szalaj Zoltán felvidéki, szlovákiai magyar író, újságíró volt, akinek köszönöm, hogy itt volt és felolvasta megjelenés előtt álló szövegét, és ezekről a zenékről is beszélgettünk. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen a meghívást! A jövő héten a tavaszi évadunk lassú lezárásaként 20. századi alkotók fölidézésének emlékező sorozaktával kezdünk, és elsőként a fordulat generá generáció számára meghatározó mintát adó Mésző Miklós írót fogjuk megidézni. Tartsanak majd velünk, én most addig is megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom a hangvernök Túrului nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Felsű KÖZLÉS Tal és szöveg elsőkéntből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.